Örpörő kétszer is csak nem a mélybe zuhant. A kürtő nem akart véget érni, ők pedig egyre fáradtabban botorkáltak lefelé a vaksötétben. Ha Kán Morgáre nem kapja el mind kétszer a delebáti kezét, a vörös szakálos harcos soha sem ér le élve a gigász acéllábára. Amikor végre elterültek odalent, Őrpörőj azt mondta a nomádnak, én többet ugyan fel nem mászok oda veled a ménkübe. Kérd tőlem bármi mást, testvér, de oda többé nem megyek. Nincs is rá szükség. A nomád már a túlparton húzódó korellapalisi múlókat fürgészte. Vajon hol járhat most az a bolond, önfejű leányzó? Visszatérünk az arénába. Holnapra is számos tenni volunk, maradt. Azt már hiszem, a dele báti. Arról volt szó, hogy kifürkészük, hol rejtették el a citadellában a kincset. Ehelyett egész éjjel üzengettél. Elég. Kálmorgára bosszusan hengeredett le a tannmányi fémlávújakról a hűvös sziklákra. Igyekezzünk vissza, mindjárt virrad. Abban a pillanatban, amikor visszakúztak az aréna hideg falai közé, keleten, túl a nagy csúcsain felbukkant a nap vörös korongja. Néhány percig úgy tűnt, mintha az adriomedrét sűrű vér töltenél ki.